hy my in die atelier is het 1903 en die rekenaar oorloosie sê vir my ook 0703 so die twee is met mekaar gesonkroniseer dit beteken nou nie dat dit nie verkeerd kan wees nie maar ek kan nou niks anders doen as wat die rekenaar hier so vir my doen nie weet mys wat die rekenaar doen hy denk ons nou vir jou en hy neem sommer jylle tlom goed en besluit en hamens jou so ek is my uitgelever daaran Hoe mens dit nou rechtstel is, dit verkeerd is, die weet ek nie, maar hoe moet hy daar in Saratov, in Rusland, Pieter, Erasmus, hy dat nou luister, dan kan hy vir my dat ek nou sê wat ek kan doen. Kijk, daar is ons nou een ou wat, like het vir my, met rekenaars gebore is in die hand. Maar allemaal van ons is nou nie rekenaar bofens nie, want ek kan daarom weet waarom om aan te skakel en af te skakel en die program in die gang te kryp en as daar ietsie verkeerd hardloop om die ding nou weer op auto DJ te sit, so wanneer jy hoor, daar is nou net muziek, maar jy weet, jy het ergens hier iets verkeerd te gaan, ek moes ek dit nou so doen. So weet daarom hoe om die spullekie te werk, maar hoe dit ook al sê, jy is ingeskakeld by die rechte radio, internet radio, net radio SA, net radio SA, En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za En op ons webwerf vind jy die nodige inlichting wat jy nodig het vir hierdie internetradio internet stasie Namlik die name van die omroepers en die programme waarvoor hulle verantwoordelike stuie van uitsending En die archief so dat jy kan luister, soms jy so online kan luister na vorige programme wat al reeds uitgesaai is Of jy kan dit aflaai en op jou eie tyde aan luister Jy is ingeskakel by ons program Stem van Hoop en ek is Dr. Tini Eilis wat uitsa hiervan uit Ayrini Stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika En jy is baie, baie welkom hoor of jy nou hier in Suid-Afrika By een van ons stede, dorpe, platteland, plaase Dat miskien in een hospitaal le, ek hoop nie in die tronk nie En, maar waar ook al, en of jy in die buitenland is, baie, baie welkom hoor. Amal van jylle wat hierdie tyd uitkoop, vir al op een zondagavond, jy is verskrikkelijk baie welkom. Ek hoop jy het een rustige plekkie waar jy kan sit en luister of le, en die sorge van die lewe kan vergeet. En net luister, en concentreer na my stem en die muziek wat ons nou vir jou gaan speel en concentreer op God is die beste manier om te ontspan, is om op ons skipper, God die enig vader, zoon en heilige gees wat hy die niks, die ganse jyl al aan ansijn geroep het, alles in stand hou dier sy wonderlijke woord wat bewus is van jou my wat wat ons ook al doen, waarmee ons bezig is, en wat sê, ons sal nooit boe ons kracht te versoek word nie, hy sal dit nie toelaat nie, God is om beheer van sy skipping en ook van my en jou leven. So vanavond, terwijl hy luister, wees bewust daarvan, God weet van jou, en is baie lief jou, en hy geef jou, om terwijl ons hier luister na een oproep, kom now is the time to worship. Dit is eindelijk wat ons voordierend moet probeer doen, weet is makkelijker gesê as gedaan, die hemelweesens en die hemel is deeltijdwees om God te aanbid. Dat hulle kan nie anders nie, want as die mens in Godse teenwoordigheid is, dan is dit dan besoos een mot om een kers. Hier bij ons betekent, wanneer die karag nou af is, jy moet die kers aanstekel, dan sien jy nou hier die motte, bebraaf hulle hier rond om kerk kers kan rondvlieg so is ons ons word deur God aangetrek en sy aantrekkingskrag neig ons tot aanbidding the time Terwille van Groot groet ek so een bykie in paar verskillende talen Omdat ons wereldwijd uitsa hier op net radio SA En begin gewoon daar in die verre hoorde By Rusland in die Russische taal as en Privet Privet nou as mens iemand nou goed ken Andersouds gebruik een die meer formele jylle En daar in die Arabische lande, Salam, alikum, maar ook, mens kan ook sê Mergaba, of jy kan sê Alain, wa Salam, mense het al met my gestry hier oor gesê, want ek het gewoonlik maar net gesê, Salam, alikum, omdat ek dit die eerste keer geleer het, en toe is daar ander persoon wat gesê het, nee, maar hulle groet nie, en hulle nou nie so nie. Nou ja, en in die Duitse taal, Goedenavond, en in, die Hebrewse taal weet ek daarom allemaal sê gewoon shalom, daar is ander maniere om ook te groot, as dit in die ochend is, dan sê hulle sê bokker tof wat beteken goeiemorgen en as dit in die aand is, dan sê hulle laila tof maar die meeste van die tyd, sê somme mense somme net kortweg shalom, wat beteken vrede, en in die Griekse taal, kalimera wat ook beteken goeie dag Kali beteken om te roep in Mera ook om van Hemera die woord dag ek roep dag eindelijk as die mens dit nou letterlik sou ontleed te gaan kyk en dan in die Afrikaanse taal sê ons goeie naand en in Engels good evening nou hoop ek jy voel gegroet want as mens nou iemand gegroet het daar by jou huis Dan kan jy moos nou rustig gaan sit, ne. En jou voet een bykie optel. En ontspan en rustig wees. Dan maar jy, ek hoop jy is nou rustig hoor. Jou voet een bykie in die licht opsit en ontspan. En vergeet al die ooggoekies waarmee jy nou vandag besig was. Ek gaan so bykie praat oor die bybel en die achtergrond daarvan. Hoe mens die skrif nou eindelijk moet verstaan, ons wil ons die bybel verstaan, want alles van, van ons draai in zijn tree rondom die skrif, omdat ons in God glo, en omdat ons in God glo, glo ons in sy woord, en glo ons elke woord wat hy sê. Nou as mens die bybel opmaak, die bybel opmaak, onmiddellik moet die mens besef, jy lees of in die oude testament of in die nieuwe testament, wat ons nou uit die kerk Oud Testament en die Nieuwe Testament noem. Ek self hou nie baie van daar die uitdrukking nie, mens kan nou praat van die boeke voor Christus en die wat nou na Christus daak, moet het miskien alke Peter soort van ‘n begrip sou wees, van die testament het te maak met dit wat die mens erf. Sommige mense het ook so dier die jare jyn gesê, mens moet het eindelijk een ouwe verbond en een nieuwe verbond genoem het. Maar hoe dit ook al sê, as een mens dis nou, kom ons sê, ons gebruik nou maar dit wat ons mee gebreinspoel is, die oud testament en dan nieuwe testament, net soos wat een mens een skulderij het, as een mens een skulderij bekyk, of kyk na iemand wat bezig is om te skulder, dan begin die persoon gewoonlik met die achtergrond. Ek het een na gehou wat met sy handen verf, nee nie moet die verf kwast, nie alles wat die doen, doen nie met sy hand. Een van sy skulderije het ek hier in die huis, wat hy nou specifiek vir my gemaakt het, en dan, smeer hy nou die harie goed, alles in die achtergrond, en die hele berge, en wat hy nou ook al, ek kan nie meer moe onthouden, ek dink as berge, ja, dat is berge in die achtergrond. En dan is daar nou dinge in die voorgrond, waar op die focus nou moet vol, maar jy, jy het altyd die achtergrond. Nou net so gaan dit met die bybel, die bybel het die besliste achtergrond, wat baie makkelijk is om te onthou, dis al die prentjies omtrent van die oud-testamentiese boeke. Ons weet my so'n kinderbibel het baie prentjies in. Nee, kom ons dink nou maar aan David en Goliath of ons dink aan die ark of ons dink aan die tuin van Eden met Adam en Eva daar met hulle blare wat hulle aan het, en so meer, Mooses op die berg, sien hy, of hy in die berg afkom. Nou, interessant, jy mag tal ek miskien eendag, a prentjie sien, herens geteken, skilderij, van Mooses, wat lyk as of hy, twee hoorings het wat uit sy voorkop uit, uitgroei, want daar bestaan so'n skulderij, wat verkeerdelik verstaan is, die Hebreeuwse woord wat gebruik word, vir Moosesse gezicht wat geskyn het soos die son, en daar die woord om te skyn, hou ook verband met die woord hoorings, En so het die arme Mooses nou ook oorings gekryk. Dis maar hoe die duivel tussen beide tree mensese denke reëneer as het waarde en beinvloed. Ons gebruik soms woorde wat helemaal totaal afkeerd geïnterpreteer word. Kom ons denk aan een woord soos breinspoeling. Breinspoeling. Jy ken ons die woord, bruin was, bruin spoeling. Nou weet jy wat, dit word negatief gebruik. Terwijl dit eindelijk veronderstel is, is jy na die woorde wat aan mekaar gelaas word, brein en spoel, dat dit eindelijk een positieve denke moet hee, of een positieve begrip moet hee, want as jy iets spoel, kom ons, sê nou maar jy, was goed wat jy bezig om te was en spoel het uit dan het dit ons nou nie een negatieve begrip nie die konnotatie daan is dat nou juist dat het skoon is jy spoel een beker uit of een koppie of een pirang of een baard of wat ook al so nou het ons hierdie hierdie goed wat die duivel gebruik om mense hele denke aan mekaar te knoop so dat die dinge verkeerd verstaan, en hy is absolute meester daarvan, om hierdie soort ding te doen, jy sal ook as jy, een konkordantie het, ek het ongelukkig my konkordantie, lene nou hier by my, nie, ek dink jy lene kamer, waar ek bezig was vandag om te lees, dan is daar woorde wat die mens kan, kan opsoek, as jy nou, bijvoorbeeld een woord, weet wat in die weibel staan, dan gebruik mens mis nou een concordantie om daar die woord oorsprong te gaan kry en te sien in wat er tekst kry jy nou die woord. En dan kan mens dit nou gaan naslaan en gaan kyk. En sommige van hierdie concordanties is maar ook maar pover alhoewel dit die hele klomp werk was wat mense daar ingesuit het om nou vir jou te help. Maar hoed dit ook al sê, die achtergrond met die prentjies daarvan, vanuit die oud testament is vir my verskrikkelijk belangrijk, as ek studenten leer om die skrif te inter interpreteer in een vakgebied soos hermeneutiek. Hermeneutiek beteken juist die, die uitleg van skrif, die manier hoe mens die skrif moet interpreteer. Nou, die die oud-testament het is vol prentjies, vol al van van dit wat ek nou so pas nou vir jou genoem het, oor die verskillende gebeurtenisse, wat die mens by voorbeeld in een kinderbibel sou kry, sekere soort van prentjies, so tegen die achtergrond, maar die Nieuwe Testament gebruik juist daar die prentjes as een achtergrond waar tegen nieuwe inlichting in die focus kom maar het bly daar so in die achtergrond. Ek het nou al een prentje gehad, een baie mooie prentje, ek het om heel waarschijnlijk ergens, van Jezus' kruise gang, maar tegen die achtergrond van Abraham wat bezig is om Isaac te offer. Want dis precies op daar die selde plek, waar Abraham Isaac geoffer het, op die moria berg. Golgotha is het deel van die Moeria berg. Ja, ek wil net nog nie vir jou ingewikkeld maak nie, Aanvaard nou maar net, dit is so'n stuk wat afgesnui is van die Moria berg, want het moes so in vervulling gegaan het, omdat alles in Christus in vervulling gaan. Maar het gaan in vervulling aan die achtergrond van die Oud Testament, as ons dit dan nou die Oud Testament wil noem. So is daar bijvoorbeeld in die Oud Testament die boeken, vir ons al die verskillende feeste, die feesttuie, vir ons aangeteken. God het het ingestel as specifieke tuie waarop sekere feeste moet plaas vind, Omdat God die kalender daar volgens, sy eie kalender daar volgens ingerig het, En ek wil net vir jou nou ietsie lees in Exodus waar God begin het om sy oorloosie in te stel. Baie min mense weet hiervan. En as jy nou dit wil gebruik, dan sal jy dit moet aanteken in jou bybel. As die achtergrond waar teen sekere dinge gebeur, wat vir my die belangrijkste is, is hierdie, hierdie kalender van God. Godse kalender, hier die feeste, wat hy ingestel het. Nou hier begin God in Exodus, die 12de hoofdstuk, met een verskrikkelike belangrike ding. En ek gaan nou daar vir jou lees en dan soebykie interpreteer, soos ek lees. En die Heere het met Mooses en Aaron in Egypteland gesprek en gesê, hier die maand, dit is nou hier die maand, waarin hulle hulle self nou bevind het. So hier die maand moet vir jylle die begin van die maande wees. Dit moet vir jylle die eerste van die maande van die jaar wees. Dit is soos by ons nou maar sê so januari. Januari by ons is ons nou die begin van die maande. So was dit by of die joodse kalender, jy sal ook kyk hier op ons webwerf by FB Church, Facebook Church, is daar ook a kalender, spesifiek met die die maande, so dat jy kan, die joodse maande dan kan sien, en dan ons westerse maande ook, en sien hulle het met mekaar nou verskil, uit die aard van die saak, en gedeelte van, daar die concentrische cirkels, is die joodse maande, en dan bykie, bykie meer na die middel is daar dan, ons westerse, se maande, so hulle was nou in die maand Tishri, in die eerste maand, maar die Heere het vir hulle gesê, hulle moet die hele kalender nou verander, so hier die maand, moet vir julle die begin van die maande wees, en dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees, en dis nou die maand Nisan, N-E-S-A-N, -E Nisan, wat nou skielik, worde die eerste maand. So jy sal by die joodse kalender sien, daar is twee kalenders eindelijk by hulle in die, die gebruik. Die een is die een wat gewoon weg by Tishri begin is die eerste, en dan die een wat by die maand Nisan begin as die eerste van die maande. Omdat God het verander het. Nou, dan my mening was dit, omdat God, ons wil synkroniseer, ons oorloosies met sy oorloosie, want God sy oorloosie is die belangrikste oorloosie wat daar kan wees, en kalender. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die tiende van hierdie maand, nou ons weet van die tiende van hierdie maand, was dit die begin van die paasfeest en hoe dit ingestel moet word op die tiende van die maand moes sekere dinge gedoen word sy salammekie wat voorgeskryf is en so meer nou dit het precies met Jesus sy kruise ging, precies op die dag, die dag dat hy Jerusalem ingerei het as die lam van God, was het precies op die tiende van die maand Nisan En tegen die 14 veertiende van die aand, die aand van die veertiende, dan moes die lammieke geslag word. En Jezus is precies op die 14 veertiende van die maand, Nisan is hy as Godse paas lamm geslag. Nou mense, as dit nou vir jou wonderlik klink, ek hoop het klink vir jou wonderlik, dan moet een mens ons aandag gee aan hierdie achtergrond waarteen al die dinge afspeel. Dan moet die mens nou, nou keerig studie maak van die woord van die Heere. Om te sê nou, hoe werk al die ander feeste, want daar is net 7 feeste. En vier van hier die feeste het in vervulling gegaan en precies dag en datum soos dit voorgeskryf is. Tot op daar die 50ste dag met die uitstorting van die Heilige gees wat 50 betekent Pentecost, soos wat hulle die dame moest aftel tot en met daar die 50ste dag, en op daar die 50ste dag na Jezus in die doodheid opgestaan het, is die Heilige Geest uitgestort. Nou wacht ons vir die laaste drie feeste, wat in vervulling moet gaan. Hulle le precies net so by mekaar, net soos daar die eerste vier feeste, En die volgende fees wat in vervulling moet gaan, is voorgeskryf vir die maand, September, vir September maand, die fees van trompette. En as ons die skrif nou mooi, mooi luister, dan sal ons sien hoe dat hierdie trompette elke keer een funksie het, een rol het, by die wederkomst van Jezus. Met die laatste trompet. so die feest van trompette is waarvoor ek en jy wacht, en daar is so baie tekens, wat Heere Jezus vir ons gegeet, wat in vervulling moet gaan, wat hy gesê, die riedinge moet gebeur, toe hulle vir hom gevraad, nou wanner is nou daar die dag, en Jezus dit mooi nou aan hulle verduidelik het. en gesê, daar gaan tekens wees aan die son, maan en sterre, Nou my liewe abootens is, jy moet nou nie vir jou in ander bloedgroep inskrik, want jy moet nou van oor van die son en van die maan en van die sterren nie. Kan jy onthou dat die wijse manne, as dit nou die woord is vir wijse manne, kom ons noem dit maar, ek wil nou nie vir jou dat wegdwaal nie. Hulle was die enigste mense wat geweest het van Jesus' geboorte, nou hoe kom het hulle geweest? Die eenvoudige rede is hulle kon die sterre interpreteer, want daar was een ster en niemand anders het geweet van hierdie ster nie, dit was net die wijse manne. Geen ander mens het daarvan enige kennis gedraan nie. En hoekom het die wijse manne dit geweet? Eenvoudig, dood eenvoudig, omdat hulle die sterre bestudeer het. Nou was ek en jy nou, as christene, vir Jezus Christus glo dat hy sê, daar gaan tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Dat kan ek en jy maar verseker wees, daar gaan tekens wees. En die Heere wil nie, he, ek en jy moet in die duisternis wees oor al die goed. Nee, hy sê dit dan juist, hy wil nie he, dat die dag ons moet oorval nie, dat soos barensnoot een swanger vrou oorval nie. God is te lief vir ons, hy wil hy ons moet gereed wees, maar hoe sal een mens nou gereed wees, as jy nie die woord bestudeer nie, want alles staan in Godse woord, want hy is die woord, en alles moet in vervulling gaan, maar ek het nou heel waarskendig vir jou iets genoem, wat jy nou nie ge geweet het nie, of iemand nog nooit onder jou aandag gebring het nie, en vir jy sê, maak op jou bybel, kijk by Exodus, 12, kyk bykie hoe het God die kalender hier verander. Voor baie, baie mense is dit die heel eerste keer in hulle hele ganse leven, dat hulle nou solke informatie kry. En dan skielik hulle aandag nou gevestig kry, op die 7 bybelse feeste. Waaraan ons so bitter min aandag gee, verskrikkelijk min aandag gee, dat ons baie mense... Weet nie ees daar is feeste nie, wat nog dat het gevier word, het word tot op hierdie dag word het nog altyd gevier in, in Israël. Want is Godse feeste, hy het gesê, dit is my feeste, dit is nie, nie, da, nie Joodse feeste nie, mense verwees verkeerdlik na daarna as Joodse feeste, dit is nie Joodse feeste nie, dit bybelse, dit is Godse feeste. En as God een feest het, dan wil hy ek en jy met feest vier. Ons moet blij wees en opgewonde. En as net een reden om opgewonden te wees is oor Jezus. En al die feest te gaan aan om en vervulling. So as jy opgewonde is oor hom, oor Jezus, Godse plan. Wense, dan sy alles van Jezus jy om ons opgewonde maak. Nie waar nie stem hier saam met my, dan is een mens opgewonde oor hom, oor Jezus, want dis Godse plan, dis Godse raadsplan, vir my en vir jou, en Jezus het dit hier kom sê, ek is die weg en die waarheid en die leven, en niemand kom na die vader behalwe deur my nie. En soms ken ons die vers, die tekstvers, kan dit anhaal, Maar iemand piekie begin vraag, vraag, oor nou, hoe moet ons dit nou dan verstaan? Dat Jezus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Waar is die Vader? Vader is in die himmel. Jezus is die poort. Daarom het hy gesê, ek is die deur. En as een mens geïnteresseerd raak in die jimmel en in die geesteswereld waar die jimmel is, die geesteswereld, dan moet ons altyd voorzichtig wees en besef, da is net een, een deur en dis Jezus, ons mag nie op ander manier in die geesteswereld betrokken raak nie, as door Jezus Christus nie. En baie mense raak vinnig geïnteresseerd in die geesteswereld, en dan maak hulle somme gebruik van allerhande soorte van methodes, methodiek en so meer, daar is satan, daar is een wat mense mislei en verleie, en wat vir jou vinnig, vinnig, vinnig, vat jou die afgrond in. Daar is net een veilige manier, en dit is Jezus, maar daar moet die mens nou die achtergrond van dit alles, en die methodiek, daarvan begryp binnen in God, sy so groot raadsplan, altyd die achtergrond, waarteen alles afspeel, die Oud Testament, met al sy prentjies, en dan die Nieuwe Testament, met focuspunte, maar teen die achtergrond, van die Oud Testament. Kom ons luister hier na Michael Smith, wat vir ons, Sing mighty to save Die Heere kan Een mens red how good he is, where you're at, just lift it up Thank you God We celebrate you tonight Oh Oh Oh Oh Oh We love you God Hy is ongeskakeld by net radio SA, luister na Dr. Tini Eilers, hier uit Airene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, by ons program, Stem van Hoop. Ons wil graag een Stem van Hoop wees, en ons Stem van Hoop gaan oor Jezus. Hy is op wie ons allemaal hoop. Ons geloof is op hom gevestig, en ons hoop ook op hom en ons liefdesdade gaan ook in vervulling in dit wat hy in en dier ons doen. Dan wat probeer sê die hele tyd, is alles gaan in Christus in vervulling, die hele ganse oud testament, ek lees het sommer gauw vir jou hier in Lukas, die 24ste, die laatste hoofdstuk van Lukas, waar Jezus aan mense verduidelik hoe alles in hom in vervulling gaan hierdie twee disciples wat hier op pad is na die dorpie Emmaus. En hy het vir hulle gesê, oon onverstandig is, met harte wat traag is, om te glo alles wat die profete gespreek het. Sien jy, ons moet alles wat die profete, die aan die oud testament dan, as ons dit die oud testament wil noem, die oud testament is die boeken, wat ons gloe. Moes die Christus nie hier die dinge geleid het en in sy heerlijkheid ingaan nie? En hy het begin van Mooses en al die profete vir hulle uitgelegd, al die skrifte, mense, dit is hoe Oud Testament destijds bekend gestaan het en vandag nog in die mond van 'n jood praat hulle nie van die Oud Testament, hulle praat van Mooses en die profete en die geskrifte. Jezus het dus, Mooses en die profete en die geskrifte gebruik en alles uitgeleg wat op hom betrekking het. Daarby kom hulle na by die dorpie waar hy op reis was en hy het gemaakt of hy verder wil gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan en by hulle geblij. En toe begin hy met hulle praat en hulle herken om en hy het uit hulle gezicht verdwijn, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleed nie. Mensen, as die woord van God recht uitgeleed word, dan brandte die mensie binnen in jou, van op gewondenheid en opwinding en liefde vir God, en vir sy woord, want die binne in jou, in jou inner man, in jou binneste mens, jou geest mens, is daar hier die opgewondenheid, hier die brandende opgewondenheid, om meer en meer van Godse woord te hoor en te verstaan. Was ons harte en brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleid het neem? en later aan die einde van hierdie hoofdstuk by verse 44 en hy sê vir hulle, Dit is die woorde wat ek met julle gesprek het, toe ek met julle nog gewees het, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Mooses en die profete en die psalms, vervul moet word, alles. Dit is die achtergrond, dit is as ons een prentje wil hee van Die Nieuwe Testament, dan moet ons dit tegen die achtergrond van die Oud Testament sien. Dit die skilderij, dit is Godse raadsplan. So word Christus afgeskilder vir ons, so dat ons om al die duideliker en al die duideliker en al die duideliker kan sien. Maar nou moet ons verstaan, as ons nie achtergrond het nie, dan hang alles om en net so nie lig, maak net doodgewone sinne. Dit het nie diepte nie, dit roer ons nie, ons harte is nie brandend die binnen ons, al somene het klomp kennis, somene het inlichting, totdat dit een werkelijkheid in ons hart word, en dis ook om, dit vir ons belangrijk is, dat hier die chirurgie gedoen moet word, so dat ons harte weer recht kan klop, dat het weer hart van vlees sal wees, dat het nie een hart van klip is nie, ek kan ons toch nie denk, een klip hart, as jy nou een hart van klip gehad het, so hy ons nie kon gebomp het nie, hoogman hy nou weer, nie waar nie, so moet ons hart verander word, en Heere God wil het so graag vir ons doen, want ek en jy kan het nie doen nie, ons kan ons net tot beskikking stel, van die Heere, met harte wat brandend is. Want God ken ons, hy weet van ons. Soos die blinde Bartomee daar by die uitgang van Jericho af op die pad na Jerusalem met sy hart wat brandend in hom gewees het, toe hy hoore Jezus van Nazareth is hier in sy teenwoordigheid dat toe Jezus omroep hy sy boekleed not net so gelos het, mense destijds was dit eindelijke skande as die mense nie een boekleed aangehad het, he, want die onderkleed is amper soos een onderrok, nee, ons mansdraam is nou nie meer rokke nie, maar destijds het hulle allemaal nou maar rokke gedra, onderrok en dan een boerrok, boekleed, onderkleed, as die mense dat nou so wil noem, kleed, en jy nie die woord rok wil gebruik nie, eindelijk moest hy nou eers sy, sy boekleed aangetrek het, om tussen mense te verskyn, maar hy wou net asblief met alle geweld hierdie geleentheid gebruik maak, om by Jezus van Nazareth uit te kom, en dat hoe ek en jy dit moet doen, en een van die meneer is koop hierdie tyd uit, en kom sit saam rondom Godse woord, in bepeinsing, in nadenke oor die wonderlijke herskippende restaureerende woord van God is dit nie so as jy prachtige mooie tafelkie het en jy weet hy is nou vol verflaan en goed maar jy weet eindelijk dis een prachtige eikehout of emboia wat sy soort hout dit ook kan en mag wees en jy graag hierdie tafelkie gerust en weer wil lewe met al hierdie klomp la verf afgekrap kan kom, kom en die ding mooi geskier kan word en weer gepollet toer kan word en in sy pracht daar kan staan stuk hout het ons mooi, mooi en nee, reik ook baie lekker ek weet nie hoe dit vir jou so is nie, maar is my aangenaam an, as ek hout wat so mooi afgeskier is alles mooi afgeskier is en aan reik, baie lekker heerlijk en om die eindproduk so te sien, mooi gepoleer, blinkend, prachtig. So wil God al die vernis van ons afkryf, al die ougekies wat alles mens gemaakt is, wat ons be eindelijk beroof van wie ween wat ons eindelijk werkelijk is. Banne in ons daar groot skat, wonderlijke skat, wat net alles wil doen om na vore te kom, hier die werkelike jy. Mensen, jy so uniek, was niemand soos jy nie. Daar die prachtige, wonderlijke, unieke jy, wat hier binnen is, en wat graag na vore wil kom, met to klomp vreese, en to klomp dinge, waarmee ons nou groot geword het, en seerkry, en wonde, en rove, en al wat die ding is, en verbande, en gips, en so meer. Die heren wil alles mooi, prachtig, in ons herstel en daarmee groet ek jou hier vanuit Airene, die stad van vrede ek hoop dit stek jy aan so dat jy graag hier op die plaas een draai wil maak en een daar gaan gaan eet en rondstap en vir jy kinders wees jy like een bees waar kom melk vandaan <laughs> En kijk dan die mooie prachtige bome waar daar staan, ouwe bome met verskrikkelike dik stammen, waarin mense soms met een name uit kerf. Mag dit een mooi wonderlijke aand vir jou wees in die teenwoordigheid van die heren, terwijl die rekke rustig droomland toe beweeg en wat jy nog alles wil doen voor jy na droomland toe vertrek, En groet ek jou dus tot môre DV, Dwy Valente. Hierdie selfde tyd Was gesla Ja da was hout krui